ויאמר אלוהים יקבע המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למיניהו. וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברכי השמים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו למאורות ברכי השמים להאיר על הארץ ויהי כן. ויעש את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול היום, ואת המאור הקטון הלילה, ואת הכוכבים. ויתן אותם אלוהים ברכי השמים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, האור ובין החושך, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי.